Інформація була нашою здобичю. Тепер ми – здобич інформації. Що де не сталося, всім віддає в плече. Літак у каркасі розбився. Урни з прахом привезли в Італію. Чхнув наш реактор. Упало на скандинавські мухи. Підірвався на власній торпеді російський підводний атомний човен. Увесь світ здригнувся. А що, як там є крилаті ракети? Росія запевняє, що нема. Боронь Боже! Бабахнуло б, був би ще той Армагеддон. І голови! Голови, голови, голови, колись на плаху котилися. Так тож у часи великих смут. Козацькі голови на палях. Так тож у якому столітті? Француз Гіотен Гільотино придумав. Так тож для революційної зручності. Голова Йоанна Хрестителя. Так тож за царя Ірода. З двох ударів відсічена голова Хаджи Мурата. Так тож російське приростання Кавказом. Вершник без голови. Так тож Майнрід. Персей голову Горгоні відтяв. То воно хоч міф, а тепер же наче цивілізація, на якому ми влі. То чотири одрізані голови на снігу в Чечні, то тарщанське тіло без голови, то голова без тіла в кущах біля автозупинки в Одесі. Звично і буденно, в ряду інших подій, скоро людство, як той святий Діонісій, і тимав з власною головою в руках, а на плечах у нього буде віртуальна голова, набахтурена абсурдом безвиході. Добре, що Господь увімкнув нам ближнє світло, свідомості, бо якби дальні, схибнутися можна Скрізь по всій Україні на стовпах, на стінах, на транспарантах, чорний силует голови Гонгадзе. Так, наче диявол ножицями вирізав її тінь. Це ж тільки прокуратура не знає, де та голова. Диявол знає. Душа пручається вірити, що це вбивство замовив президент. Втім, він чи не він, але вони могли. І ось цей розлом суспільства на ми і вони фатальний. Це спрацювало як детонатор. І все, що накипіло за ці роки, вибухнуло. І зірвало дах. Київ закликотів. На Майдані мітинги. Люди кричать, протестують, вимагають правди. Скрізь відозви і заклики вийде на українську акцію протесту. Не піду, сказала дружина. Протестувати проти своєї держави? А вона ж не своя. Ми ж їй передоручили будувати чужим. От вони й будують чужу, не нашу антиукраїнську Україну. А куди ж ви дивилися? Теж мені, мужчини, зеркнула спідлова дружина. Ух, як я не люблю цього її погляду. Плисне, мов камінь тигрове око. До нового століття 29 днів Телебачення рекламує кутячий вісказ Безпритульні діти у підвалах нюхать клей Кілька областей досі ще без електрики Ні радіо, ні телефонного зв'язку Села, одрізані від світу Кам'яний вік Читаєш газети як детектив У темряві сільських вулиць розгулялися криміногенні елементи Десь убили молодого бухгалтера Десь вирізали цілу сім'ю Поночі з хлівів виховують худобу Сигналізація не працює у Тросінецькому рисуді викрили дві папки з кримінальною справою. У Вінницькій області пологи приймали при свічках. Навіть після війни такого не було, каже моя теща. До нової ери 28 днів. В Америці все ніяк не виберуть президента. Голоси розділилися майже порівну. 14 тисяч голосів на Флориді будуть перераховувати вручну. У нас, коли проходять вибори, фальсифікати йдуть на мільйони. І ніхто нічого не перевіряє. Навіть механізмів таких нема. Ми хто? Ми статисти духовної пустелі. Ми гвинтики шурупи від жилої системи. Вона скрипить і розвалюється. Продукти розпаду інтоксикують суспільство. І воно по інерції обирає і обирає тих самих. Великий народ обирає карликів, маріонеток. І що цікаво, не він їх. А вони його сіпають за мотузочки у цьому політичному вертепі. Почуваю себе засмиканим з усіх боків. Але на завтра, конкретно на завтра, астрологи прогнозують зростання фізичного тонусу. Зорі все знають. Може потягти до алкоголю, але приймати його не слід. До алкоголю мене не тягне. Тягне до жінки. Але вона геть збайдужіла. У мене вже навіть почалися якісь чоловічі фобії. Може, зі мною щось не так? Я ніколи раніше не писав щоденників. Не чоловіче це діло. Але світ глобальний, душа не справляється. Розвантажує психіку. Та й цікаво ж, як людство входить в... У Міленіум. І я разом з ним. У Нідерландах дозволили одностатеві шлюби. У Парижі продали з молотка норковий палантин Марії Калас. Скандинави схрестили телефон з комп'ютером. Шотландці картоплю з медузою. До нового століття 26 днів. У мусульман священий місяць Рамадан. У нас політична криза. Президент каже, що ні. Але сформовано полк спецпризначення для охорони державних об'єктів. Нова каста з'явилася у нашій незалежній країні. Ті, кого охороняють. Круті двометрові хлопці прикривають їх зі всібіч. А як кого, то й по 30 бережуть за державний кошт. Олігархи, нардепи, бізнесмени, очільники, кримінальні авторитети, віп-персони і попзірки. Ось він, золотий фонд суспільства, його неоціненний скарб. Всі інші – це маса, це посполите тіло. Навіть Борько-охоронець возить у дитячий садок і забирає звідти. Борчин батько, підприємець, в джунглях конкуренції кожен кожному звір. У нас тепер, як на дикому заході, йде амбал, на ходу запихає за пояс пістолет. Наш президент, коли зустрічається з народом, усі його бодігарти стоять боком і обмацують очима цей народ. Тільки наші життя, очевидно, нічого не варті їх охороняють від нас. А хто ж нас охоронить від них? Недавно у Львові вбили композитора сидів у кав'ярні з друзями, співали українських пісень. Навпроти п'яні молодчики горлали свою попсу. Почули ненависну мову аборигенів і вбили. Їх не зразу заарештували. Свої не арештовують своїх. Тож дивуватися, що у справі Гонгадзе ніяких зрушень? Вчора по телебаченню показали феміду із зав'язаними очима. Все знали давні греки і про нашу прокуратуру теж. Туркмен Баші заборонив балет. Китайські миші відростили людське вухо. Тайландська принцеса бачила мамонта. «Ти що, коли абсурди?» – каже дружина. Картина світу, кажу я. Виклич сантехніка, кран тече, пропорції дрібного й великого, ось у чому різниця, між розумом жіночим і чоловічим, подумав я. Втім, кран справді тече, і я давно мав викликати сантехніка. Але така властивість в моєї пам'яті, пам'ятаю, бозна що, забуває елементарні речі. Взагалі-то щоденник жанр особистих записів. А яке моє особисте життя і чи буває воно в одружених? Записувати, як тебе жінка пиляє, як засмоктують будні. Це вже був би не щоденник, або денник, а так принаймні знає, що в світі робиться. Там вулкан, там землетрус, там садист з'їв, мазухіста. У сонячній системі за орбітою Нептуна американці відкрили нову планету. В Росії вже ніяк не затвердять державного гімну. Одні хочуть «Боже, царя храні», інші ностальгують за гімном Радянського Союзу. А один депутат Госдуми вніс пропозицію – замкнути найкращих поетів на три доби, а потім вибрати з того, що вони там напишуть. Творчо-перспективний метод у нас теж. Ніяк не створять монумент Незалежності. Проектів багато, художніх ідей чортма. Меців наших повбивали, мистецькі школи знищили. Старі соцреалісти вийшли в тираж, нові праксителі ще не дозріли. Тож конкурс за конкурсом. Рекорди б'є посередність. А час підпирає. Наступного літа вже перший ювілей Незалежності. Десять років. Світ готується до Різдва. Ілюмінує вулиці і фасади. У нас, як завжди, енергетична криза. Електорат садить без електрики. І доки одні розчищають завали з крижанілого бурелому, тягачами і танками тягають по бездоріжжю бетонні опори, інші валять стовпи.